Адже побачене перевершувало і кіно, і сни, і уяву. Злякавшись перших смертей, військо отримало наказ – тиснути, звужувати коло щитами. Але і цього було досить, аби хрустіли розтрощені кістки. Навіть в такому галасі чули, як ламаються ноги і руки – як стискаються під залізним поршнем тисячі грудних кліток, як хряскають ребра. Попри тисняву бачила, що людське море на Майдані збільшується. З метро виринають все нові і нові люди – чоловіки, жінки. Підтягуються з бічних вулиць, а з мосту над Інститутською, о, дивина, за усім цим ще й спостерігає Чимало гав. Жінки намагалися зайти до військових з тилу, вихопити з-під їхніх чобіт поранених, відтягнути непритомних. Загони молодиків у спортивних строях, що йшли за військовими, немов шакали, били всіх кійками, трощили намети, ламали прапори. Штурханина і галас перекривалися звуками музики зі сцени, бахканням світлошумових гранат, молитвами, котрі по черзі пробовляли священники. Багато хто ще й намагався говорити по мобільних телефонах, доки був зв'язок. Якоїсь миті Марина пошкодувала, що не може сказати тому, кому потрібно якісь останні урочисті слова. Та про що можна говорити в останню мить, Почули, як жінка, що стояла поруч, щільно притиснула до її плеча, прикриваючи телефон рукою, кричала «Говоріть до них по-російському! Це кримський беркут! Перекажіть всім!» Хтось наказував комусь не їхати сюди. Хтось навпаки вимагав підмоги. Скільки так тривало, не пам'ятає. Ранок настав якось одразу – ніби хтось рукою згори провів, над площою посіріло, просвітліло. Загони зникли, немов пішли за ніччю, розсмокталися разом із темрявою, лишивши по собі розтрощені намети. Саме в цей день, наприкінці січня, сидячи на купі сміття і розмазуючи по обличчю кіптєву, Марина раптом зрозуміла – вони не пройдуть. Сама не знала, звідки виникла ця впевненість. Саме тепер. На звалищі і згарищі. Посеред понівечених тіл, котрі ще треба було привезти до тями, накласти пов'язки, перенести в шпиталь до Михайлівського собору. Адже ходили чутки, що всіх відправлених до лікарень «Одразу ж везуть до СІЗО». «Вам погано?» – підвела очі. Над нею схилився священник в опаленій рясі. Худий, втомлений, з запалими очима, але майже тим самим виразом обличчя, усміхненим. Посміхнулася у відповідь. «Дякую, отче, все в порядку». І вийшовши зі ступору, побігла допомагати. Потім ця думка «Вони не пройдуть», не полишали її ані на мить. Знала це напевне, всотуючи в себе довколишнє обличчя, жіночі, чоловічі, юні. Дивувалася, звідки взялися всі ці люди, ці діти. Як вони проростали, вибивалися з-під гуми, виростали з безликої біомаси, Ватяної свідомості, якою були оточені, завалені всі ці роки, але ж вони були. І їх було багато. І не тільки тих, хто перебував з нею пліч опліч, вдень і вночі, у вогні й сумнівних затишах, були й інші, невидимі бійці видимого фронту. Хто згадає їх? Молоді працівники телефонних компаній, стихійно об'єднавшись і не повідомивши начальство, розшукували зниклих безвісті за останніми дзвінками з мобільних телефонів. Поважні пані з поважних фірм, ламаючи підбори, неслись на передову, аби борщ в кастрюлях не вистих. А потім – Підправляючи макіяж і витираючи сльози, бігли на роботу, щоби дорогою назад занести на Майдан вечерю. Люди в інвалідних візках умовляли таксистів підвести їх туди, де вони могли б виколипати з землі бодай один булижник, аби долучитися до загальної справи. Комп'ютерники банили брехню – Котра вихлюпувалась на сторінки соціальних мереж. Книгомани зносили книжки в народну бібліотеку. Художники розмальовували казки. Водії не брали грошей, зачувши прохання «Підкиньте до Майдану». Діти по телефонах казали матусям «Не хвилюйся, я на останньому сеансі в кіно». І стояли там. Касирки супермаркетів і аптек додавали до набору ліків і їжі щось від себе, зрозумівши, що покупка робиться для Майдану. Риночні торговці підкладали до підозрілого набору однакових шкарпеток ще одну безкоштовну пару. Передайте хлопцям і від мене. черги в лікарню на здачу крові. Тут були всі, для кого обвоглений, поранений, залитий кров'ю Київ став чарівнішим і ріднішим за будь-яке найстерильніше місто Європи. І хто з шампунем прийде відмивати кожен його метр. Потім, коли все скінчиться. Коли? Це питання непокоїло всіх. Дні тяглися безкінечно. Дні взагалі стали безрозмірними. Дні стали для неї як гойдалка, емоційна гойдалка. Попри те, переконане і уперте вони не пройдуть, її, як і багатьох інших, терзав страх». Він виповзав несподівано з підступним запитанням. Невже намарне? Адже сила проти них стояла вселенна. не сила – система.